kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa pili kichwa cha somo la leo kinasema, Usi usiwahuzunishe wale wenye kukufariji usiwahuzunishe wale wanaokupa faraja e, kusomewa, tumekwishasomewa mistari saba ya kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa pili e, um, Ambayo, hoja yake kubwa hoja kubwa tunayoiona ni ni jinsi ya msikiliza vizuri mbona lakini hii ni ni jinsi ya kuheshimishi eh hii sio somo la kusikiliza na kuliweka pembeni utalihitaji ili tunahitaji kila kitu hapo sasa eh jinsi tunaoishi pamoja Mungu amemumba wanadamu akamweka katikati wanadamu ni social being nini nikiona bado ni, ni, ni chakii ya huwezukaishi ndio sababu mtu kwaana akifungwa akifungwa sehemu ya peke yake ni adhabu kubwa sana so kwa hana mawasiliano. Eh, ni binadamu ameumba ili kushuda aweze kuhusiana na wenzake kwa namna tofauti tofauti. hiyo eh, hoja somo la leo kubwa ni jinsi ya kuishi pamoja bapoishi pamoja binadamu katika hatua yote iwe ni kanisani, Washirika shirika wa eneo moja, iwe ni kwenye familia, iwe labda ndani ya familia kuna watoto, ndugu na wa, wa, wa, ndugu wa pamoja, labda wazazi wenyewe, baba, mama, ndugu wengine wazawa, wote waliopo pale, jinsi ya kuishi pamoja, tutakoseana. Tutakoseana. Lakini vile vile Mungu anataka tutasameheana. Eh, na kuna adhabu zinatakiwa zifanyike pale mtu anapokuwa huko tayari kubadilika. Lakini yote katika yote kwa sababu wote ni wakosaji, eh, jinsi ya kuishi pamoja katika watu wote, au liwe ni eneo la kazi, labda ni eneo la makazi yetu, labda ujirani wetu, eh, jinsi ya kuishi pamoja eh, hao ndio ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yetu, hao wanaotuzunguka ili kusudu wawe faraja zetu. Ndiyo faraja kwa sababu so, mwanadamu atapitia katika hali fulani ya ya, ya, ya, ya, ya majonzi na msikitiko ma na makwazo katika namna moja au nyingine sasa Mungu of course faraja yetu kubwa ni Kristo eh faraja yetu kubwa ni Kristo usoma katika mwanzo mlangwa wa 12 mstari wa tatu, Mungu anamwambia Ibrahimu anasema mimi ndio eh amua i am, am you greatest reward ndiyo kama thawabu yako kuu yani mimi na wewe kwanza lakini pia alikuwa na sara alikuwa na ndugu embe eh, anasema walifika watu kama 318 walio kwa kwenye familia yake hao wanao wanaotupa faraja kwa hiyo biblia inatuambia somo la leo linatufundisha kwamba wale watu ambao Mungu ameweka katika maisha yetu katika hatua tofauti tuhakishie kwamba hatuwi sababu ya wao kuhuzunika wakati ndio wanaotakiwa kutufariji. Tayari anasika somo hili. Imani kwa. Tutianza kumsali moja moja tutausikia. Kwa mfano wewe ni mme Faraja yako labda ni mkeo. Labda ni watoto wako. Wewe ni baba. Usiwe chanzo cha wao kwa kadi navyowezekana wao kukaa katika huzuni wakati ndio walikuwa anatakiwa kufariji. Ah ndio sio? Ameni. Wewe labda ni bibi, babu, una wajukuu zako. Labda una watoto wako na ndugu na wengi Hao wasiwe usiwe chanzo cha wao fanya nini? Cha wao kuhuzunika. Usiwe chanzo cha wao kuhuzunika. So cha cha chanzo cha wao kuhuzunika ili kusudi wasije wakawa huzuni eh au wakahuzunika waka kwani tutengeneze huzuni wakati tunafungua faraja of course faraja zitakuja na huzuni zitakuja lakini zisiletwe sababu hivi ili mradi tu zimekuja ndiyo yani kwa pamoja Ii inakuja katika nini? Jinsi tunavyoongea. Hivi inakuja katika nini? Jinsi tunavyolaunu. Jinsi tunavyo eh, on, fanana usoni. Wewe ukitaka watu wawe na huzuni, emu kaki huzuni huzuni utawaambukiza huzuni yako. Amin. Nani kwa pamoja na mimi. Amin. Tuchangamke. Wewe mwaambie, huzuni haina ubaya inaweza ikaja na Yeye nasema huzuni ya moyo eh? huzuni ya ya, ya uso ni furaha ya moyo lakini sio maisha ya kila siku ni kama hukufunga tunapofunga kuna namna ya lakini hatuwezi kaishi tumefunga maisha yetu mungu ametumba ili tuweze kula lakini kuna wakati wa kufuna. Kuna wakati wa huzuni lakini tusii tenge, tusii te huzuni ikajaa pale kila siku na ana Na kama Mungu ananena na wewe, ninakuomba leo hii kweli kabisa uweze kubadilika katika ilo eneo la. Jinzi tunavyoongea, jinzi tunavyokunja uso, Jinsi jinzi tu... wakati mwingine ukikutana na la mtu, labda ni mtoto anakusalia na sema shikamo, tabasamu kidogo mbaya mara. Ojenje gata basam. Kana furaha faragha kweli Kwa Usio huyo ni aree. Okay, kwa fara singo shikamo unge unge frya ungekuwa na uzuni. Okay, alafu tunamjibu vibaya. Kwa hiyo tuko tunaangalia somo hilo, nilikuwa natoa tu tangulizi na msingi na kuelewa ni nini, lakini neno litaenda sasa ku kudo, kudodosa kudo kila kipengele. Eh? Yaleipo pamoja na kama rejea tu hiki kitabu cha rejea tu fupi fupi fupi sana kitabu cha control pin ni kitabu ambacho una kina kinadhima kuu hasa kama tatizo nyingi lakini kubwa zinazoonekana moja habari za utumishi ministry kutoka Mungu na utumishi unakuja sambamba na hali kama ya mapito eh mapito majaribu eh wakati mwingine mapigo eh au kuyaishi maisha ya uchamungu katika dunia hii wewe wabe Mungu Biblia katika kitabu cha Mtotheo wa pili, mlango wa tatu, mstari wa kumi na 12 nasema na na yeyote atakayetaka kuyaishi maisha ya utauwa atateswa ataudhiwa kwa hiyo hali ya mateso hali ya mapigo hali ya huzuni inaweza ikaja sasa kuna watu ambao Mungu anakuwa amewanalia ili waweze kwa kuweza eh, kuondolea huzuni zetu kwa kufaraja. Sasa hao ambao mmeweka katika mesha yetu ndio tufanye nini? Tuwatie tu moyo kusudi wa endeekwa faraja kwetu. Na unakuponyana nami? Moyo wangu hili somo linawaangalia sana ninyi watu wazima. Ndio lila la, la kwanza kabisa. Eh, kuna somo unakuta hili linawaangalia watoto. Nimesahubiri habari za watoto mara ngapi? Mara nyingi si ndio? Lakini kuna somo la watu wazima. Na Nashuo mimi ni Kristo. Nashuo mimi. Eh. Yeah. E. Na utaona penginele viwili. Tumegawa, tugawa, tumegawa ni msaada 7 katika penginele usituweze kuvielewa vizuri. Mimi itaanza kinasema usiwahuzunishe wafariji wa watu, watu wanaofariji. Ndio ndio hoja kubwa. Mistari moja ya kwanza, moja, pa moja. Afu, misali, pale moja Alafu mistari inayofuata pale kuanzia 12 mpaka saba eh inatuwamea habari za manukato ya uzima na harufu ya mauti bauchi. Hivi tababu hawakushikana sana na na hii habari ya faraja, aili ukiwa mambo hoja zote za muunguzi zimeshikana. Tunapokuwa wachanga katika kweli, katika neno, tunaweza kuona hivi vitu havijashika, lakini na ngambi harufu nzuri inakupa kuchangamka au inakupa ku inakupa kuhuzunika au ku, ku kukuja huso aba angerea ile harufu ya manukato kwa maana labda ya perfume ah anangerea ule ujumbe wa Kristo katika maisha yetu anataka kusema hapa ni kwamba injili ambayo inawaunganisha hawa wake huu muunganiko tulikuwa tunangalia katika muktadha wa, wa, wa neno la Mungu na u, u, ushirika na utumishi ile lile neno lile linaweza likawa harufu nzuri au likawa harufu mbaya eh kutegemea ni upande gari mtamesimama wewe mimi mtu kimwambia kwamba Yesu Kristo anaokoa wakati mwingine linamuudhi sana na tamaa ya sisikia habari za Yesu Kristookoa. Kwa nini anagomea simama upande wa giza? Inakuwa harufu mbaya ya mauti. Kwa sababu anajua anajua kwamba kwa siwezi nikaoka sawa hajataka anaona hayuko tayari kuamini Bwana Yesu Kristo. Eh, ndivyo ma ndio chanzo cha injili wakati mwingine kuwa nini? Kuwa adui wa wanadamu ndiri hayependwa na wao wengi hata sisi wenyewe kimsingi kuchunguzwa na ukakuta tunaipenda kidogo eh lakini umetupasa kuipenda sana eh ni harufu ya manukato kwa wengine inaonekana harufu ya manukato kwa wengine mimi kwa mfano nikisoma kitabu cha ufunduo kile chenye mambo 22 habari za mapigo ya rena dini na na Yesu Kristo atakuja mara pili kabla hukuja kwake atakuja kupinga Kristo Virolivit mtu mwingine na akimvisikia naona ni kama moshi tu kwenye mapua yake yani anaweza akamuliza yani au akasikia akatamaliza lakini mimi nikiasoma yale yani, nasikia raha ya, kwa ngo ni manukato yanasikia moshi unajua una, una, una harufu ya, ya parfume nzuri nasikia unatamani endelee kuiliza lakini harufu ya moshi tena wale miti mikarnikari unaweza ukapiga chafi Eh. Ni njurado cha kuongelea. Unajua sasa hivyo nini? Ni habari za kuuzunika na kufurai. Ni ile ile habari za huzuni eh na na na kutokuwa huzunisha wale wanao fariji. Ingereza kwanza inasema usiwahuzunishe wafariji wako. Mistari ya kwanza paka mstari wa 11. Mistari ya kwanza nasema lakini nafsi ni mwangu. Huyo ni Paulo na alikusudia hivi nisije kwenu tena kwa huzuni Huzuni ni nini? Ni ni majonzi, ni masikitiko, ni kutokuchangamuka. Yale yale tuliko tunasema. Anasema mimi bwana sitaki kuja kwenu na huzuni ili kusudi ni niwaambikishe huzuni yangu. Ah, nana lale leo. Wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe babu, wewe bibi, yeyote yule usiwe usioamkize watu huzuni zako. Amen. Kristo anasema hivyo. Eh. Kamisa. Eh, usifanye hivyo. Kwa Kwanza so, haya maneno yanatoka kwa nyinyi wangu au yanatoka kwenye neno la Kristo? Neno la Kristo. Wewe waambi, hakuna siku idadi kiwango fikupa cha pesa ulicho nacho, kiwango cha chakula ulivyokula, kiwango cha mavuti rivonavyo kitakachokuwa ndicho chanzo cha furaha. Jifunze ku, ku Paulo anasema nimejifunza kuishi katika hari zote, Wafilipi 4 pale. Eh, anasema niwe kwenye njaa hainitesi sana. Hai, yaani njaa yangu hainifanyi ni watu wengine wakose amali Eh. Shiba yangu vile vile hailifanyi ni wadharau watu mpaka unajua kuna mtu anaweza kashiba mpaka katamani angekuwa na njaa. Haki, ama maskini akipata matako yanalia mbwata. Unazawani e, yani anaanana kama ni kulewa atalewa, kama ni kutokana si hela anayo hizo squio. Eh. Kwa hiyo tujifunze kuwa katika hali zote. Eh, bana jamaa nipo kuja sikutaka nije tena kwa huzuni. Nimejifunza somu moja kwa anasema ye Ni kama anasema nimejifunza kwamba eh nikija na, kwa na huzuni na ninyi ninawafudhunisha. Kwa hiyo tunazalisha huzuni, tunamkizana huzuni. Moja ni waulize, ninyi mnaukada mimi mda mrefu. Nimemamkiza nani huzuni? Hapana, kila wakati nakuambia changamuka. Na mimi naishi hivyo. Jieni kwa sababu mamba yangu ana ya kwa amenyoka mda wote no Wakaji mwingine anaweza kama ngani kasema okay huyu labda kafungokia kitu fulani labda akuna ka uzuni, kama ni akaji tu fulani nampa kadogo ili kusudu naye kama mchangamsha niko mpe kitu mtu kile kinamchangamsha lakini zaidi sana mpe moyo wako eh mke mtanaweza kakupa kitu kwa moyo mbaya badala ya kile kitu ile zawadi ikabadilika ikawa ikawa ikawa eh harfu mbaya badala kuwa manukato mazuri majinsi alivyokupatia kama anakusimanga amina ndio ameanika ahudi hili ndilo neno hilo nilo neno um to mstari wa pili anasema hivi maana kwa hiyo anasema mimi bwana ninisema nisije kwenu na hili kwa muungana na mlango wa kwanza ulipoishia Alisema sikutaka kuja kwenu kwa wakati huo nikaona tu niwaandikia barua. Ili kusudi itangulie kama vile kuwa unajua barua inaweza anasema nayo ile watia uzuri anasema lakini kuliko angalau mtu anakuja amekukunjia mauso kabisa. Mm. Eh. Na ni tu nyuso zetu. Tujifunze. Unajua ungemwambia tabia njema zote zina zinafunzwa hakuna tabia njema ya ya, ya, ya kuzaliwa nayo moja kwa moja na kama umezaliwa nayo unaichochea eh unaichochea eh na sio kama namsema mtu yote hapa inasema hali nayo tukumba wote tunazupa tofautiana kiwango mwingine akawa yuko juu katika tatizo hili mwingine akawa chini katika lakini yote katika yote watu matazozo anatuanalia wote natura dakika 20 wote. Yaani kuponyana na mimi. Mm -hmm. Sasa apina maana mimi nikiwatia huzuni basi ni nani anifurahishaye mimi ila yeye ahuzunishwaye nami. Anasema ni Sasa kama nimekuja kwa huzuni. Na maana kesi tawamkiza huzuni yao. Sasa ni ni wakati nani sasa atakayenifurahisha? Nani atakayenitia eh? Atakayenitia faraja wakati wale walio kwa wanfaridi tayari nimewahuzunisha sasa. Mm -hmm. Eh. Wewe wabibi hapa hamaanishi kwamba tufuge dhambi. Ah. Sehemu nyingine tawaye kusoma katika kitabu cha wa Efeso. Haki koonbali na hapa tunaposoma. Na tulisha kusoma hicho kitabu. anachosema mlango wa 4, mstari wa 20 na nadhani pale Anasema speaking the truth in love. Kusema kweli lakini katika upendo kurekebisha katika upendo sio katika kusimangana ndio na hili linatuangalia wazazi na wazazi na wazazi wale watoto mtoto wazazi wa wazazi wao wote ni walezi unapoona mtoto ukamrekebisha vibaya bila kuonyesha so upendo Kitu kile macho nilanaasii nataka kupendwa na niambi ni kuombee Mungu ukose upendo mwezi mzima tarehe moja mwezi wa 4 mpaka tarehe 30 mwezi wa 4 ukose upendo uonje maana ya upendo wote zote za upendo sinio kile tunachotaka tufanywe tuwafanyeni na wengine hiyo inaitwa golden rule aid kanuni ya tabia inapatikana katika kitabu cha matendo mrango wa saba. Yesu alafumesha katika msara wa 12 inapatikana katika kitabu cha Ufugaa lango wa Na 8:31. Amen. Lazima tuunje maneno ya Mungu yako wapi? Maana sikwapo nimepanga leo gonde, ni tutaenda kufundisha golden rule. Ni hapana, lazima iwe inajulikana. Kwa kadri inawezekanika. Ha inawezekana sijadili. Tusile eh tusome okay sitaenda huko sababu ya muda. Ili soma nataka nipunguze mistari niongeze ongeze msisitizo. Misali itabaki itakuwa mingi lakini usisitizo wao mkubwa. Kwa hiyo ni nitatoa mifano sembe mbili lakini sitaenda kuisoma nitaeleza tu so, kwa sababu kwa neema ya Mungu na napajua. Ukisoma katika Yohana mlango wa saba, Yesu alipokuwa anaaga na wafuzi wake mlango wa 18 nikamati. Eh anasema anamwomba baba yake anasema Hawa ndio walikuwa ni wa faraja yangu na mimi ninakuomba ninapoondoka huzuni imewajaa basi baba wahakikishe kwamba huzuni yao umesimama nao katika huzuni yao. Mm. Eh. Kwa sababu ndiyo walikuwa wanani fariji. Na kuomba kama walivyokuwa kufaraja yangu na wewe ukawe faraja yao. Eh. Mm. Nafikiri mfano mzuri wa kujifunza ni kwa Kristo au kuna mwingine zaidi. Mm. Eh. Mzali Luka 22:28 na 29 Yesu anawaambia ana Petro anasema ninyi ninyi mmedumu pamoja nami na katika taabu zangu. Mm -hmm. Lazima kwa sababu hiyo eh baba ya, anasema baba yangu anawawekea ufalme. Anasema mtakula na kunywa mezani pangu katika ufalme wa baba yangu. Unaona kwamba walivyokuwa walikuwa ndiyo ndio faraja yake Togye kuona baadaye Paulo huko Berna anasema nilienda Troa nilipofika kule sikumkuta Tito. Rafiki yangu, ndugu yangu, lazima nikapata nika huzuni kubwa sana. Hawa ndio wafariji wake. Tani wapoje ndani. Tujifunze. Wao wameni neno kama hili kama haliwezi kukubadilisha utakaobadilika hata kufika mbinguni. Utawake vipi? Sio ni neno la Kristo as it is, kama lilivyo. Eh. Wewe tunaona Kristo mwenyewe katika taabu zake anajaribu kuwa eh kuamkiza ni nzuri tunapokuwa ndani ya faraja lakini tunahitaji zaidi sana faraja wakati wa mapito na majaribu na adha na dhiki eh. na tufani za maisha eh natujulisambisho adha bali bali eh adha bali bali hebu ngoja niulize katika ugonjwa unahitaji nini nini faraja haya twambie akina mama ambao wameshawahi kuwa na watoto au labda wameshawahi na mimba wakati una mimba natakiwa upate nini faraja wakati wa kuumwa faraja wakati wa mashambulizi mbalimbali faraja hemu tujaribu kuwa na faraja eh, kwa watu ili sudi wale wale na wenyewe wawe faraja kwa. amen mstari wa tatu anasema nami na aliwaandikia neno lilo hilo ili ni japo nisitiwe huzuni na wale ambao ilinipasa kunifurahisha unifurahia nikiwatum nikiwatumaini ninyi nyote kama furaha yangu ni yenu nyote pia wewe ni furaha yangu furaha yako furaha ya yule inatakiwa ile furaha ya mtu mwingine na ndiyo ilivyo eh watu tunaoka nao wakifurahi na sisi tunafurahi watu tunaoka nao wakihuzunika na sisi tunahuzunika ukiona hayaendi salama ba basi ujue ni hamko pamoja popote. Mm -hmm. Amen. kabisa. Ukiona mtu uko kwenye huzuni zake, wengine hawako kwenye huzuni, basi ujue hawako pamoja. Mm -hmm. Alors docteur Mbikisana. Baba mm -hmm. anasema nili huku nyuma kwenye mlango wa kwanza mimi shoa anasema niliacha kuja kwenda. Nilikuwa nije lakini nikahairisha Nisije nikawakuta katika hali ya mazozano na nini Nikaona ni watangulizie haraka. Waimwambie Kristo atangurizie au angekuja yeye mwenyewe hapa au siku atakapokuwa anashuka mambo yatakuwa itakuwa ni kukastaana itaku, itaku, itaku kweli kweli <tis> eh itakuwa itaku, ni itaku tafutano anasema neno hili litangurie litutengeneze wewe babe hili neno ambalo tulisoma leo tunalosoma kila leo litutengeneze ili kusudi Kristo ajapo asitu, Tusikutane naye katika hali ya huzuni Biblia nasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona na hao walio mchoma na na mataifa yote ya dunia wataomboleza na am amina ufunue mlangu wa 1:36 mstari wa 7 mm. eh maraka nini ilitakiwa kutengeneze anasema kuna wimbo tumekuwa tunaimba sikumbuke ni upi anasema atakapokuja Kristo uta kapo na tabu ya moyo na aliwaandikia na machozi mengi si kwamba muhuzunishwe bali mpate kujua upendo wangu niliyonao kwenu jinsi ulifo mwingi mimi niwaambia wakati mwingine mzazi anaweza akawa katika hali ya majonzi na, ma, na na na na na machozi na huzuni akijaribu kufanya nini kumtengeneza mwanae ili kuzuda sije akawa e akapotoka akapotea. Paul anasema nilipo nilitakiwa nije sikuja. Ili mambo yakasija kama baa nikatanguliza haraka. Lazima wakati naandika ule haraka nilikuwa ninalia Koma hili nalo linawaendea. Lakini imenibidi. Wakati mwingine imetupasa ku wakati mwingine huzuni itakuja kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo hakuna furaha katikati ya dhambi. Eh dami inapokuwa imejaa na kufurika na kuendelea kujirudufisha kuji kwa nyingi zaidi na kuongezeka vivwote vile utakapotafuta furaha utakosa lazima na huzuni eh lazima kuepuka huzuni alisema maneno ya kahaba ni matamu kama asali ni laini kama mafuta lakini mwisho wake ni machungu kama pakanga ndio ni katika kitabu cha Mithali mlango wa kwa maana kwamba ndio ni mfano tu wale wadhabi mmoja wapo na Paulo anasema ili kanisa lilipo ndio wakristo tulivyo wakristo zaini nakwambia wakristo wa leo ndio wabaya kuliko wa wakorintho eh sisi wa korintho wasiotayua mioyo eh anasema pamoja na kwamba sikutaka ni wahuzunishe lakini ili inibidi niandikie vitu hivyo kwa kidogo vigumu kwangu nikarazimika kulia machozi wakati nashusha ile maandiko. Nisome ule msari tena, msari wa 1. Wakati mwingine unaweza kufanya kitu ambacho ungetamani usifanye lakini kwa ajili ya kumpoja, kwa ajili ya kumrekebisha kama ni mtoto wako, kama ni mshirika wenzako, kama ni mjukuu wako, kama ni ni mtu yote, hata hata wakati mwingine kama ni marafiki wako ndio ambayo ambaye mjari usimjali huangaliki uh, uh, uh, na na kumtengeneza kwa hiyo hii wazazi hawajali watoto kwa hiyo ha, ha, ha kabisa na kumtengeneza yule mtoto kwa hiyo hizo zinazotoa huzuni hataonekana etoonekana ni vicheko tu ni ni ni ni, ni, ni, ni, ni kwenda kula misosi na kuenjoy watu wakati wanaendelea kuharibika Lengo mimi haya maneno yanambi ni kweli tu. Kama ningekuwa naongea maneno yangu na kuishia ningekudanganya. Haya maneno sio ya kwangu. Hata moja. Emtu ene katika mstari ule wa 5 anasema. Ni? Mstari wa 5 anasema, "Lakini iwapo mtu abeni huzunisha hakuni huzunisha mimi tu bali kwa sehemu nisiye nika lemea mno amewahuzunisha ninyi nyote pia anaenda kusema ni kwamba kunapotokea kuna unapokuwa kuna na, na huzuni mtu labda ni huzuni Kuna huzuni za ndio za uongo eh hey. una huzuni fake anaweza vile ile huzuni itawafikia na wengine paulo anasema yupo anahuzunisha a eh, ame iwapo mtu amenihuzunisha eh Hakunihuzunisha mimi tu anasema mtu mmoja anayemuhuzunisha pawu mlezi wao kiroho anasema haishii kwangu na ninyi wengine mtahuzunika mm -hmm. wewe mimi dami inaenea huzuni inaenea mm -hmm. vile vile dafaraa inaenea Amin. Ndiyo Amin. tujifunze kueneza furaha tu tu difoze kama ni huzuni iwe ni huzuni e, baada ya kuona kwenye mlango wa saba nasema kuna huzuni za aina mbili kuna huzuni ya kidunia na ya kimungu huzuni ya kimungu inaleta toba huzuni ya kidunia inaleta hukumu Mtu mm. e, anakuwa na huzunika kwamba ameshaaibika tayari au naenda na kifungoni sio kwa ajili ya kuogopa toba ah tafuta toba ni aibu eh kwa hiyo huzuni yote zitakayokuja hasa hii itaenea utafutiri huzuni kama ni huzuni ya kimungu iwele huzuni lakini zaidi sana tafute free movement Vyote vipo watu la patikana kutoka kwa Kristo eh msana wanasema ya mtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi eh ni mstari wa sita eh naomba nifafanue tu peke yake anasema kuna mtu okay waraka wa pili wa wa pokinto ukwani umeelezwa waraka wa kwanza mimi waraka wa kwanza nakumbuka dr. Joshua ubiri pia mlango wa tano, 5 kuna mtu alitakiwa atengwe na anasema ni mfano tu mtu mmoja lakini kanisa liko umejaa na watu na namna hiyo na mlango wa sita, anasema uko watu wachafu wa anasema wanyanyaji waondoe kati yetenu wa watamanifu wazinzi wa Mitu, n, n, waongo, ma, ni na wa, vitu kama hivyo ni anasema wanaleta huzuni na mganyuko katika tieno anasema wakiwa wakiwaletea huzuni na mimbo wananihudunisha kwa sababu wanalichafua anasema alitumia mfano neno moja huko juna anasema donge eh anasema eh, hamiran chachu eh, chachu ndogo kuchachua donge lote eh, Kahuzuni kadogo kanaenea kanawahuzunisha wote eh sasa yule mtu kwa sababu alikuwa alinihuzunisha mimi ka, ni, ni, na ile huzuni ikawaamkiza ninyi mkajikuta mgawanyika ni شنو anachosema eh mstari ule wa 6 wa, kidogo no, no, unahitaji ufafanuzi ajasema yamtosha mtu na maneno hii adhabu ile ariopewa na walio wengi ya mtu anasema, mara nyingi mtu akileta kitu cha kukwaza labda kile nini na ndio huzuni zinaingia humo anatakiwa apewa adhabu sio abemelezwe ah au ha, wakati mwingine apewa adhabu lakini katika lengo la kumbadilisha kumrudisha katika njia sahihi Anasema, huyo mtu niliwaandikia mumtenge lakini ile adhabu imemtosha sasa inatakiwa asamehewe arudi kundini, wewe wame watu tunapokuwa tumekoseana si vibaya kupeana aina fulani ya adhabu kabisa au kus lakini mwisho wa adhabu ni kusameheana mwisho wa adhabu ni kusameheana eh alama hiyo alawi namtosha msiaendeleeze yaani wewe wame unaweza uwezo kwa kukutana na mtu anaenda unamfanyia kosa leo linamaliza wiki halijasameheo Niko pale pale. Ngozi, bibi anasema kila tunapoamka asubuhi tufute mafaili ya jana. Mafaili ambayo yana huzuni na chuki na masikitiko. Yaani rahisi sana hapana, Yesu ameongelea, sio mimi. Ni kazi sio nyepesi lakini imetupasa hivyo anyway. Anasema anasema fadhili za Bwana ni ni asemwa ni mpya kila asubuhi asubuhi tunaanza upya biblia inasema katika kitabu cha mlangu wa mrango ehm, wa 4 eh seronga ndo dora 6:27 numo maana ongelea anasema au 27 anasema 6:27 anasema hasira zetu jua lisikuchwe tukaingia usiku na hasira za mchana aliyesema ni nani ni kristo a e, tungetamani tuzibebe mpaka mwisho na e, yule zikifika giza nikaanza kuingia tu futa ni kila siku inajitosheleza kwa nini kwa ma, kwa madhara yake au kwa mabaya yake kwa maovu yake kwa sababu tukitunza ni, ni, ni kama chakula ikiwa nguo hizo ukwenda chakula cha juma 3 kikaenda mpaka jumapili na cha jumane kachanganya utakuwa salama panya si wataongezeka ondoa ma, mavkula ya zamani na nguo vile vile hakikisha kwamba hatuna Manguo ya zamani yaliyochafuka yanayosubiri ambayo hatakayatumika tu yaondoe unaweza kutaka kuna mtu ile nguo ambayo mimi sihitaji mwingine hayahitaji au ambayo mwingine hayahitaji mimi nahitaji lakini zaidi sana jinsi ya kuondosha vitu vya kale hasa vile ambavyo ni mizigo. Tani mwenye kusikia haya, ninawaambia aliyonkoa na Kristo tupende, tupende utakhamana nayo na mimi. Kila mtu ana mzigo wake, na mimi naagaika na mzigo wako wangu. Eh, kila mtu ana wa kwake kabisa. Msalimu wa wa wa wa wa, wa was, saba anasema hata kinyume cha hayo ni afadhali mumsamehe na kumfariji mtu kama huyo asije kamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Hoja ile. Nasema kwa sababu tayari tulishapata adhabu, nasema tayari washaniadhibu, basi wanisamehe. Nisije nikapitiliza huko. <coughs> Ninge kapitiliza. Ngawa ulizae Kristo anakusamehe kiasi gani? Au hata alicho kusamehe umekamiliko. Kristo anatusamehe sana. Yule mkokosabu, ndio akaamua imeeka kabisa kwenye atufunge kwenye ile salaba bali tumlango katika kitabu cha Kumi Mathayo 11 Luka, anasema utusamehe mkokosabu kama Kristo na wengine. Ili kuzudi kama usamehe ana yasikusamehe. Yaani aliweka ni kama ni kama kama Sio kama nikamtemwa kabaya lakini ni, ni kama kaangalizo kwamba jinzi unammsamee yule jinsi jinzi unammsamee yule ni hivyo na mimi nitakavyosamea ukimzamea 100% na kusamea 0% niliyo deprine nitasema eh wanasemwa huyu mtu ambaye mmeshampa adhabu msiendelee sada fika wakati usemba siwaremetosh emrude wenu ndugu yetu eh msali wanada nasema kwa hiyo eh, e. uh, na wasihi kumthibitishia upendo wenu i haitaji hata kuhubiriko clear kumthibitishia mtu upendo wake ni mpata basamu ni kumwengereza vizuri eh unajua kuna binadamu tunavisirini ipo tu na ki sirini kinaanza kwa nini jamaa naye na gubu yani amani ilakuwa ni hasara nini ni kama eh, ni kama kikwazo eh ni kama kikwazo mmm neno wa na Mungu natutaka kwamba ana sikia mimi nasema baayo nimetuma na mbona cho unataka nikwamba? Eh Twitter ftamani. Utafute eh eh kinema ki cha huzuni ni furaha kutuku wakati ka mazingira ya huzuni. Hata kisayansi niashawafundisha sayansi kwa sababu huzuni inaleta eh hormones mbalimbali za mwili. Kuna vitu vinaitwa catecholamines. Kuna vitu vinaitwa cortisol. Eh, hivyo vitu vyote vina kwenda kula au kupunguza au ku break down au kuvunja vunja eh, eh nani za mwili sembali za mwili, labda inaweza kakuwa katika eh, Seri za mifupa, eh, Seri za nini? Zinafanya ile mifupa idhoofike idho fike. mtu mwingine inantemza ina kiroho lakini yule inamtesa kimwili. Eh. Na watu wengi wao wanashauriwa mfano mtu akishakuwa na ugonjwa kama wa moyo anashauriwa kwamba hakikisha kabisa kukai katika mazingira yenye kukuuzulisha kwa ajili ya moyo wako Eh, of course, hu, huzuni haina ina nafasi yake kabisa. Ile inaitwa positive psychology ni ya uongo ambao baadaye kishashindikana watu wanaishia katika kwenda kunywa pombe angalau anailazimisha kwa kemikali hapana kwa Biblia nasema huzuni ya moyo ni huzuni ya uso ni furaha ya moyo. Na. Eh. Lakini sio ya kuishi humo. Mfano niliotoa ni, ni uzuri wa kufunga. Kufunga ni kuzuri lakini ukifunga muda mrefu Utadhoofu na unaweza kukafa. Yale vile. Aminea. Ile huzuni ije kama mfungo fulani. Baada ya eh, unajua nilizoea na nafunga siku nyingi kwa mwako unafunga siku mia 100. Katika Hatia na mtasnata. Kama unafunga siku moja kwa mwaka, huzuni ije mara moja kwa mwaka. Eh, hey, kama unafunga siku kumi huzuni mara, mara siku kumi Ni mfano huo, hiyo ni ni hesabu ambayo mimi nimeona inaweza kutusaidia lakini sio kusema kwamba ni leso sehemu moja kwa moja. Sasa ni 9 na 0 Maana na aliandika kwa sababu hii pia ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote alisemwa pamoja ule waraka waraka wa kwanza ulikuwa kidogo mkari, mkari, hata wa pili ulikuwa kama anajaribu kidogo kuahurumia na kuarudisha lakini wa kwanza alikuwa mkanikae eh hapo nitakuja kwenu kiboko eh, anasema, kwenye, anasema, chagwe, kiboko kiboko au na na nani na upendo na, na, na, na, na, na, na. eh. kwenye mstari wa anasema kule kuandekea ule haraka wa, mkali nilikuwa nataka kupima imani yake nilikuwa nataka kupima kiwango chenu cha ku cha ku rekebishika mnaweza kumrekebishika kiasi gani nijiye anachosema tusome mstari wa 9 tena asema so, maana analiaandika kwa sababu hii pia ili nipate bayana kweli kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote Nataka kujua nuko tayari kubgewuka na kuenda katika njia sahihi nikawapa waraka kidogo ambao walikuwa wamechangamka anasema sanaa 10 anasema lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote nami nimemmsamehe kwa maana mimi nami ikiwa nimemmsamehe mtu neno lolote nimemmsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo anasema jamani wewe niombe msamaha tunao sio kwa sababu tunastahili kusamehewa ah sikiliza vizuri ndio anaomba wote tuelewane hapa imeandikwa tu, Watu wanatukosea kweli unaumia tunalazimika kusamehe sio kwa sababu wale watu wanastahili kusamehewa au wametubu sana ah na tunafanya kwa ajili ya Kristo atusameeza hivi ndani hiyo sababu krisa katon fara asemwa mtu mmoja alikuwa anadaiwa dinalidinali 500 na huyo huyu adaiva dinari 50 alikuwa na yeye na mdeni wake wa kadinari hamsini. Yule amiahisano bwana wake alisema he sasa deadline imefika ni lipe dinari 5000 au la Uuzwe na mke wako na watoto wako wote mkao atumwa mkalipe mkalipe deni. Yule jamaa akamlilia kule akasema jamani tuko vipi lazima tunaomba tuna. akasema sawa nimekusamehe nena ya mwa kato alivotoka kaka na anaye na 50 huyu kadhabe wa 150 150 na kusema ali mi ni zaidi ya dola 150 ni hela nyingi sana eh lidari ilikuwa na thamani kubwa sana kwenye biblia akamkuta wa hamsini peke yake akasema mzee hebu tafuta mabauza wakamfunga wakaanza kumteza nini taarifa watu wakakasirika waka wakapeleka taarifa kwa yule aliyemsamea aliyemsamea tayari aka sema mlete na ile deni limerudi tena si si nimemsamehe akaenda kudai tena yeye sasa naenda naenda kumdai akamtupa gerezani kwaombe ya kristo kwa hiyo tunapojisamehe tunapo wasamehe watu hatusamehe kwa sababu wanasahili kusamehewa huyu huyu alitakiwa kummsamehe mwanzake dinali hamsini kwa sababu ya Kristo ambaye ndo bwana wake aliyokuwa amesamehe zaidi. Kwa sababu nimesamiwa mara 10, inanipasa angalau nisamehe mara moja. sio kazi nyepesi ndo lakini inaalikwa. Lakini imetakiwa. Usura ya 10 anasema lakini kama usura ya 10 anayesema shetani asija kapata kutushinda kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake kwenye king james amesema kuzijua divide his eh his devices devices yes devices akimaanisha mbinu au eh, hila. kila katumia neno fikra okay naelewa lazima la kieni kama hila anasema shetani yuko pemeni anaangalia huyu mume na huyu mke wake wanagombana kiasi gani Akishafikiwa tu kuona kwamba hawasameheani, anaenda anatafuta kabidi ka kapi ka anakadondosha anaka kati kati ya ondoa inavunjika. Anaenda anatafuta kakijana kapi anakaweka kati kati ya ondoa inakufa. Ndio <tos> maana ileo neno. Anasema tusipoe samheana, tunampa shetani sehemu ya kushika vizuri. Amina. Dichoacho sema. Eh. Dicho alicho sema eh wewe neno la kufikirika kidogo la kusaidia kuondoka nalo shetani adui yoyote yule Adu, adui adui wa dunia anakuja kuandia baba shetani anamwlim wakirishwa anatafuta sehemu ambapo eh anaweza akapanda wadui wake ukamea Ukazaa mmego, wemego wa kazaa ningine. Eh anaatafuta ufa. Hivi wewe ungolizo, ukiona ukuta uko siri vizuri, nyoka ataingia mle hapo atatafuta sema hapo kuna tundu. Nyoka ni mwakilisho wa shetani. Anatafuta penye tundu ndipo atapenyea. Pa, kama pako siri ndipo pako vizuri, atabaki huko huko nje. Eh, ndee bali jamaa tunapokuwa tunazamea huyo mtu sio sababu labda si mkosaji si mkosaji tena a ni kwa sababu tu eh tunafanya kwa ajili ya Kristo wetu sime lakini vile vile ni kwa ajili ya kum, kumnyima shetani sehemu ya kushika dali yani, anaelewa hapo tu yaelewe haya hem tusogee mbele twende katika sehemu ya pili na ya mwisho ndiego tunangalia habari ya watu tunapokoseana na mna kusameheana sio rahisi. Ngoja ujuma kondoka nao kusamehe sio rahisi. Hasa kama yule tuwe msamia na tabia ya kujirudia rudia. Haini ikabidi sasa Petro aje atafute Farozza. Sasa mimi ni kula mtu nilikosea. Yaani anakuja mara ya kwanza anikosea na msamii. Alafu anaondoka anakuja mara ya pili mpaka inafika mara saba bado ni ene kweli kisa sema si mara 7 hizo unasema eh hizo ni ndogo 7 mara 70 zaidi sana nafikiri alikuwa mfano sisi hakuma wao oh, petro asiweza kufika pale na hatuweza kufika Saba mara sabini hiyo ni sah eh kwani tuko tunaangalia hiyo nimeambia kusameheana sio rahisi lakini inawezekana Hakuna kitu kisichowezekana. Mbele za Mungu kwa wanadamu haviwezekane kingapo Mungu vinawezekana. Na kwa sababu tunafanya kwa ajili ya Kristo basi vinawezekana. Godi apina sema manukato ya uzima na harufu ya mauti. Manukato ni harufu nzuri. Harufu mbaya ndiyo inaitwa harufu. Ima, mauti kitu kilichokuwa kinanukia hata ukikipiga perfume nafikia kinaendelea kumoku. Kwa hiyo tunaviangalia dai hivi vyote ngowe wamee ivi tukao tunasema vina leta hatu tofauti tofauti mbele saabu eh انت somo msali ule wa 12 Nita, nitatoa sababu kwa nini vime, vime nitaeleza kwa vimeshikanaje na mambo tukao tunasema msali ule wa wa 12 anasema eh uh, kabla si ana uko injili ya Kristo haya mambo hata haya naasema ndio injili msamaha ni injili hakuna injili zaidi ya msamaha taani. Kwa well, hii habari tukasema za msamaha na nini na nini ambao no injili ya Kristo ina harufu mbili. Ina harufu ya uzima, ambayo ni barukato ina harufu ya mauti ambayo ni uvundo. Ni uvundo inazo zote. Injili injili ikipokelewa kunatokea uzima. Ikikataliwa kunatokea mauti uvundo. Eh. Sasa so, wa kwa mna Biblia anasema hivi. Basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo. Jamani, naona no, huyu mtani kwa haye alikuwa haendi kwa Alikuwa haendi picnic. Alikuwa haendi um, Sijui Nini vitu gani? Anasema nilikuwa nimeenda kwa ajili ya injili ya Kristo. Eh. Lakini ukipeleka injili ya Kristo unajua unaweza kutalii huko huko pia. Eh unaona mazingira mapya. Mzee kwa amekwambia toka hapa peleka injili kwa majirani zako mimi tayari pia. Anakwambia ah, toka hapa peleka injili Marekani. Utakataa kupeleka injili Marekani? Utapeleka kwa Chapeleka so, gosi unataka kutalii pia. Eh. Yeah. Lazima nipo fika draw kwa ajili ya injili ya Kristo. Nikafunguliwa mlango katika Bwana. Nawaambia milango ya Bwana imefungwa kazi atunasaombaka tika watu raimba wimbo wa 1121 Kristo anatufungulia lango. Lakini kuna wakati ninafungwa. Eh. Azima nilipofika Troa, Bwana alikuwa amenifungulia lango. Kufungua lango ni nini? Nikusikia, nikufungua masikio yako kusikia injili, nikufungua kinywa chako kawasikilizisha watu wengine injili kama hivi ninavyofanya. Eh, hai manango aliyofunguliwa. Lakini kuna wakati alafungwa. Eh a uh, tuta tutaona tutaona hoya kidogo dogo sana kuna watu watatuelesha anachotaka kumalisha hapa eh sana kuna zanasema sikuona raha nafsi mwangu kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedoni lazima uh, ni troa troa jiografia ilikuwa ni mwishoni ni mwishoni wa ma, ma, Asia eh Asia ndogo Benzo, uturuki ya leo alio alikuwa anavuka sehemu ya bahari anaenda Ulaya sehemu ya Ugiriki, Makedonia, eh Philipi, nini uko uh, teu. Uh. Azima nilikaa ni, ni kidogo nikaondoka kwa sababu sikumuona sikumuona eh, Tito. Tito ndiye alikuwa kumandikia milango mitatu kwenye kwenye kwenye nyaraka zile. Wewe ukiwa mtenda kazi Mwaminifu ukiwa m, m, Manaka ni nini? Mshirika wenzako. Usipomuona unahuzunika. Ngoi niambie tunapokuwa tumekukosa hapa hatuna furaha. Sio kwa sababu tunatafuta hela zako au tunatafuta kwa sababu labda umevaa vizuri au umekuja umepiga marukato mazuri, sababu tunatafuta roho yako. Eh, hey. anzama nili nikosa furaha kwa kutokuona Tito. Hey, Ngoi uulize, ukimkosa mshirika mwenzio unakosa furaha. Hey, Tukiwakosa uweza wetu watoto. Leo hii mtu anaweza mtoto wa kwanza amemburusha ya, ya, ya Kilimanjaro, yeye jamaa amburusha sijee eh ya, ya, ya, ya Songea, Kigoma, nini hakuna shida, yanaendelea kufurahia mashati, lakini ndio Mungu alisemi hivyo. Mungu anasema furaha yetu ni pale tunapokuwa tuko pamoja. Azima tazama ilivyo wema na vizuri ndugu kwa pamoja katika umoja. Eh. Mm. Hiyo hey, ni, ni neno katika Zaburi. Kwa tunaoona Paulo ni mfano mzuri, a, sisi ni mifano pia lakini mjifunze zaidi. Kwamba tunapokuwa tumekosa watenda kazi wenzetu washirika, watu wa wa wale wateule wenzetu waokolewa wenzetu inatia huzuni. Kweli kabisa. Alafaza ukisikia imetia zuni zungunza sema ah kumbe mimi ndio ndio kidume pale yaani nisipokuepo ana wanahaha eh wanahanga wanahangaika kwa hiyo sio sababu hiyo sio sababu ngasa tu ya kristo aliyo ndani yako ehe yeah. sura ya 18 anasema ila Mungu asyukuliwe Anae daima katika Kristo Biblia ya King James anatumee atume kushangilia. Huwezi kushangilia ile pale penye ushindi. nasema anae kushinda katika Kristo. Eh, huzuni imekupata lakini unaishinda. Mm. Eh. unategemea una kumkuta awe furaha yako unashirikiana labda ni Tito unakuta hayupo bado unakutia nguvu naendelea na kazi bila hata huyo ndo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yake anasema tunapohubiri njiri ya kumjua Kristo na kujulikana na Kristo tunatoa harufu fulani sasa anasema kuna harufu mbili sana wale wanaokolewa inatoka harufu ya manukato wale wanaokataa wokovu sehemu nyingine anasema Eneneni nene kote pote mkaehubiri eh gaufundisha eh kuyashika yote nilio kwa kila kiumbe anasema kiwafundisha kuyashika yote nilio wa agiza aniyoaamuru eh anasema yeyote atakaye amini na kubatizwa ataukolewa na yeyote asiamini atahukumiwa kumetoka harufu 2000 pale hawa wanaokolewa ni harufu ya hiyo injili yoyo anasema baki hiyo ndio injili ono utume mkuu Great commission eh Una perega injili anayeokolewa kunazaliwa mandukato. Anayekata ile injili eh kunazaliwa nini? hukumu. Asiyeamini apo ubatizo ataokolewa. Ataokoka. Na yule asiamini ata hukumiwa. Atakufa. Hukumu ni kifo. Tena ni mauti ya pili. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo. Kuna salwa injili inazaa harufu milioni Leo hii watu wa injili za ma, manabii wa uongo wanazaa harufu moja tu watu wote mambo ni mazuri ni furaha hapana lazima kuwepo na kitu kinaitwa damnation damnation ni kule kuhukumu hukumu mm -hmm. Kwa so, Hata ukisema haipo ipo eh ni ndio wewe usikia wajua wanazo wa Juma Mozzi anaitwa yeye. Hakuna unajua issue ya jehanamu ya moto ni, ni, ni imaginary. Actually e, sio kweli. Ukweli halisi ni mtu tu kwenda katengwa na mtu akawa Mungu akawa hamuoni. Kwani Mungu tuseme muone leo hei na tuseme kama mtuko jehanamu. Yes na ni ni mara kwa kwa Marco 9 40 hadi 47 anasema ni mara ni hele mtu anasema jicho lako likokosesha binye uingie chongo kuliko, kuliko kutupa katika jana ya moto ambayo funza wake hawasi na moto wake hauzimiki mtu atatupa huko lakini mtakwambia hakuna chama moto ni ndere tu ni ni, ni kutengwa tu na Kristo tu mko peke yenu kama hamna mchungaji mna akawa saa tu amani hivyo hivyo hapa hapa ni uongo. lazima kuzaliwe harufu mbili harufu ya ya kupokea wokovu ambao ni manukato na harufu ya uvuno. ambao umetokana na hukumu hivyo hivyo sivyo hivyo eh ndio anahisi kwamba hakuna mambo hayako hivyo yako kire. Ingili yakwenda unawachekea una chekea watu wote. Mungu anawapenda wote. Eh e, hata ambao haamini Yesu Mungu tu, wote tu, tu mnafika mbinguni. Kuna mtu mmoja anaitwa Biligram. Biligram ni alikufa nafikiri kabla ya corona kidogo. Au alikufa mazori wa corona. Alikuwa mhubiri maarufu sana balika. Alikuwa mhubiri sina. Lakini alikuwa anahubiri anaambia watu wote wale wama, hata wale wanaamini ngome huko India ni kwa sababu tu wana Mungu fulani tutakutana tu kwa Mungu Yesu sio lazima Biblia inasema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu aweze kaja kwa baba yake si poko kwa, kwa mimi alafu huyo ngome anakufikisha kwa babae babae ngome ni dume La ngome tena linachinjwa tena kama kesho ndo linachinjwa kabisa Eh, hey, yata kinjua kweli ndio. Kwa hiyo tunaona kwamba injili za uongo zinadanganya na they don't care. Yeah. Na akidanganywa anapata u, u, u, harufu ya nini? Harufu ile ile ya mauti. Harufu ya mauti. Isura ya 10 na anasema kwa maana sisi tunu, kisi tuma nokato ya kristo mbele za mungu katika wao wanaokolewa na, na katika wao wanaopotea katika hao wa pili harufu ya mauti iletayao mauti na katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayao uzima anasema tuna harufu zote Njiri na harufu hizo mbili. ya uzima na uvundo wa mauti sura ya 10 na anasema anasema ni nani atoshaye kwa mambo haya sema eh ni nani ambaye ana ana ana kama sio Kristo atuwezeshe. Na Nlicho nataka kusema. Msalimu wa 17 anasema kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio waligoshio neno la Mungu bali kama weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu, bereza Mungu twanena katika Kristo. Anasema ya ni kuna watu wanaogosh. Kugoshi ni, ni kugushi Ni kuharibu. Eh ni luka kingenzi nasema tu eh, adulterate kuchafua lazima sisi hatuko katika kuchafua inji ya ya Kristo bali ni katika weupe wa moyo wahuzunike ni weupe wa moyo wafurahie ni weupe wa moyo yote katika yote nyingine kusudi waweza kufanya nini kokolea amenii eh, basi topatwe sio hapa tutakapokutana tutaendelea kwa mlango wa tatu Neema baada ya kufunike, neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Mungu tunakushukuru kwa kututendea hema lako tufundisha kweli yako. Asante Kristo le katika jina la baba, na la mwana, na roho mtakatifu, mimi napokea yote. Amen.